Dis, uh, dinsdag aand, dis die, <laughs> dis die elfte, um, nee, dis die, dis die maart, en ek is, sorry, maar ek is so fucking duk van die lach, as ek vanavond die fucking videocamera gehad het, dan, uh, ek hoor ek vanavond nie van die beste videos nog ooit gemaakt het, ok, ek was begon, goed voor, ok, ek is nog mykie duk van die lach, maar, so kijk hoe ver kom ek, ek bly in in Trinkton in die Broodstraat, of hulle noem het Broodstreet, dit is nou maar basis as die hoofstraat, nou, hier by ons in die hoofstraat, altyd hier, hier in die nacht, as jy ons nou gesuip is, dan kom hulle terug, en hulle al in mykaar moer, en hulle tekeerig gaan, en die oor kan my sy bus stopt, is nou maar die jong latte uithang, as hulle opzakking stond om te gaan suip in die handen, val gedrags, en volk in wijn, en hulle al in mykaar moer, en tekeerig gaan, en ek okay, ek, dit gebeur nou meestal vrydae aand. Okay, so. Ehm, um, maar nou ek is nou op pad dit is nou seker so uh, is nou so 'n kwart oor 11 kant en uh ek sit die lig af. Ek, ek kry my my komputerboekie raak, besluit ek nou gou te typ. En ek word toe toe die lig afsit. En ek hoor ek is ek skree in die straat. En ek kyk by die venster uit twee ouwens, ach, twee vrouwens in een oude, maar die een is so fucking dronk, maar sy is, is so fettetje, so lekker, een pokkelkie. Oké, okay, ek kan nou nie praat, want ek is self duk gehad, maar, so lekker pokkelkie, nee, en, um, sy hang so, tis nie twee wat loop, en, al het sê, die vir ou blijf skree, don't leave me, don't leave me, ek weet nie waar, dat gaan nie, maar, jammer my microfoon kan nie nie meer op, en ek kan al nog woord skree in die straat. So skree, don't leave me, don't leave me, en nou, hulle trap oor mekaar, hulle moer neer in die pad, toe lees in die pad nie, en hy, hy drank uitgepas, wie nou le, en amal gaan nou oor jou rij in te kere gaan, nou lees in die straat, nou, nou staan die, die een vrou in wikkelaan, en nou staan, en sê van, kom staan, opstaan, op, nou staan ek hier voor boven, kyk, kyk nou lekker af in die straat, dis, dis soos een tea-junction, so. en, en, uh, ook die lankie toes, want vry en werk, maar nou so net die onder ook die lankie toes vry in elkaar, en um, ek, ek kan nie lekker hoor wat hulle gesel, so dan gaan hulle die vrienden daarop maak, is daar moerkoud, en die, en um, die ou, so, die was staan weg, hulle staan toe allemaal weg, lastig is het drie, vier van hulle, toen al baas daar, maar meer miskien, die van hulle staan weg, en die volgende was gespring op, en sy so, skreef hier ou, don't leave me, en die ou begin toe op te loop in die straat, maar sy spring op, maar sy spring soos een rabbit, een rabbit wat op LSD is, so hy vat soke hape hape, en dan straat, oké, okay, dit is die snaakse so nie, maar as jy het kon gesien het, spring op, hardloop, grijp een stuk glas, en probeer op polse nie, en ek weet julle dink, so, as jy het gesien het, en sy so skreef die vrou, now you see me bleed, en soos ek van boog staan, kan ek hier bloed, en ek wil vir vry en vrasie by die kom, maar, het heel te mal uit die boom uitgesuip heel te mal moord he. maar dis nou soos het gaan like, my, bekleim ons na die lekkerste as op die straat is en al sy gehoor en dis is het gaan nie by ons in Broodstraat, jylle sê het is, <laughs> is in Afrika's wild maar jy gaat het lekker en ek het nou besluit, ek gaat morgens my CCTV camera gaan koop ek gaat my CCTV of ek gaat my enig andere ding hier buiten op sit want prachtig Onder al geval, ek het verlede week een gooi gemaakt en, uh, vir een of ander wonderlijke rede, wil die ding nie door iTunes gaan, en hy sê die file format is verkeerd. Ek kan het nie verstaan nie, dit is een gewone mp3 file, wat ek opgeweer het op my iPhone, so ek weet nie of waar iets is met die opneem van die iPhone nie, of, of enig, gud, ek weet nie, ek is, ek is later in, jy gaan keek aan die post, ek het net gesê, fuck it, ek het die ding gelaai, die links linksmaai ingesit, alles, maar niks het gewerk het. Ek sta nou kyk hier, so een ding na ander ding, toe die maan vanavond is groot, groot, wit en helder. As ek nou wordendelike digital camera gaat, is ook vanavond die mooiste foto van die maan kom geneem het. En my blesigereid, blesigereid, blesigereid doodgaan. Maar, het um, bestaan hier ook om die dinge gewerk het, nee. en Denk ek is nou een ouwe hand by die boek goed, maar het wees as ek een klein goeie kies beteken, kan jy nou nogal, die, het is wel opdaan. Maar op nou om terug te kom na die gevechterheid, oor jy by ons altyd wees in die aande, dan wil jy span mekaar, maar sy altyd aanvat, dit wil moer en dit wil te kere gaan, en dit is, nou wonder ek, is die ouwe so aan gaan, waar is die poote? Weet hulle praat altyd van hulle het meer polisman op die straat hier by ons, maar jy sê nooit polisman in die, nee. Ek stap na die reis, ek wil kyk of hulle nou nog in die straat is. Nee, hulle is weg. As ek een lekke camera gaat, kon ek een lekke, een lekke foto geneem. Hai, hey, dit is rarig gesnaak, maar ek wens, ek wens, ek kon het opneem. Sluis het my aand gemaakt, maar is, is eindelijk ongelooflik. Ek, ek moet vir my dekkie buiten bouw, en moet ek in die andere oukie so sit en kyk. Ek dink ek sal miljoene hits op YouTube maak. Maar um, ek dink ek is nog door, so ek wil hou bietje aan. Ja, Coca-Cola. Ek nou, drink hier dop, het is te laat om nou my dop te drink. So, drink maar een bykie Coca-Cola. En ons ruk springbok, tabak. Hy ou song. Ja, soos ek sê, um, hierby ons in die, in die wild west van Terrington. Dit is, dit is raarig snaaks. Ah, wat verder gebeur het, ach, ek weet nie, dit is... Um, Ek het nou maar weer besluit, dis soos ek vir die keer gesê het, jy kom op een stadion met die potgooi, wat jy dink nie, wat jy gaat nou maar die deur toetrek en sakhies in die gang afslijp, want dit die einde. Maar dan, uh, dan by die gog ga jou weer. Nou, die naweek was Frens, sy sister die, en haar man, hulle het nou, hulle het hier by ons gebleid, dis vader Anja, die, die neefies, waar we sy altyd so praat, om te kere gaan. Hulle was die naweek nou hier geweest. en, hy um, het vrijdagavond hier aangekom en hy ja, het vrijdagmiddag aangekom toe het ek soms vrijdagavond ach vrijdag ek is het die mekaar op omlik, het lief, ek het vrijdagmiddag afgevat by die werk bekie tyd sommer die familie te spandeer weet nou net so nie aan die mooie kant te bly van vren en uh, toe ek my swaar elik sien oké okay, nou weet ek, mens moet nie eindelijk politiek praat he, maar, hy is Italianer en ek en hy het al baie een In my lewe het ek in Alfaas um, Oor alles, van die politiek van Zuid-Afrika af, tot anna kandeer, toe hy het my altijd beskuldig, ek is racist, en, of al ons Zuid-Afrikaaners is raciste, en, weet is, ons maakstories, baie erger uit as wat het is. Um, nou praat ek van die politiek, en ek praat van die geweld, en ek praat van, weet, hoe, hoe dit my was om in Suid-Afrika te bly, en ek het altyd vir hom gesê, Alex, die so dag is jy in Suid-Afrika gaan bly, dan kan jy na my toe terugkomen, en dan kan jy vir my kom sê precies wat jy daarvan dink, en uh, toe kom vrijdagmierig sien, dit het allo gesê en so, en in die staand en hy kom na my toe, en hy sê, um, my a hug, my a man hug, kom so na my toe, en hy om, en hy sê my, um, I'm sorry, ek sê, hoe wil jy, I'm sorry, ek het um, nie, ek dacht hy het iets gebreekt of in behoed, omdat hy daar by my merk gekom het. Sê vir hom, hoelie jy, jy, sorry, het, hy sê my, um, hy is nou 10 en een half maand in Soed-Afrika, en uh, hy besef nou die die African time en African democracy. Dit het nou, oor die laaste 10 maand het, en hy gesien hoe werk het, en hy hy slat nie een prijs aan my, en hy vind, uh, Hy het ons nou afgegaan Zuid-Afrika toe op een werk, sowieso. Dit is nou een lang story van, hy het ansoek gedoen, Frense sister het haar Engelse paspoort, toen sê haar Suid-Afrikaanse paspoort verloor, haar burgerschap. en toe sê het nou een groot reekmoral en drama daarmee, maar het is nie wel wat ek wel angeneemd. To kom en weet, dit sê vir my, jy weet, ek is jammer, ek het jou altijd beskuldig van rasisme, en jy weet, dat jy nie, um, baas het ons die story, as een Suid-Afrikaaner, dat ek die story erger maak wat het is, want as ek dink toe ek, ans ek gedoen het vir my visas om Engeland toe te kom, die die proces wat ons gegaan het, het my amper een jaar gevat, um, met een bykie braaiberei ook in, wat ek so sachtjes al sê, ek slat die hart op sê nie, wat dan ene kant fok ek moes iemand braai binnen die home office in Pretoria om documenten te release, um, en nou praat ek van geboortestificaat en goed, voordat so die goed eindelijk vir ons gegeet. En nou, toekommer nou, het sê so vir my, hy versta... Hoe skreeg nou nog? Es is jammer, ek het nie een groot um, ding is nie. Maar in die geval, hy sê vir my, hy verstaan nou, want hy moet nou, hy moet enig van een stamp of een ding in sy paspoort kreeg. Nou, of hy moet enig van een dokument kreeg, en om die document te kreeg, moet hy aanzoek doen by die home office. En toe hy in Zuid-Afrika aankom, wel, dat is na basis elf maanden terug, tien maanden terug, het hy die eerste week wat hulle daar was, het die home office toe gegaan, het gaan aansoek doen voor en hulle het vir hom gesê, ok, kom oor een maand terug, dan kun jy jou dokumente kry. Hy het na die eerste maand terug gaan, sê hulle ek vir hom nee, wat moet nie waar in die boete, kom maar weer oor een maand terug. En so het nou aangegaan vir die laatste, vir die laatste tien maanden nou al, wat hy elke maand ingaan, en sê hulle vir hom, is nog hier nie, hulle kan nie my sê, wanneer het hier gaan wees nie, hulle sê hom kan maar bel, En um, hy sê die ou man vermoedse na my deel is Wiseman man uh, en die stories is baie mooi wat hy vir my vertel. Hy sê vir my hy gaan in en hy hy, hy praat met die net voor hy nou voor hy nou oorgevlieg gedien het en hy hy gaan na die en hy sê vir wise man, are you really a wise man? Oor en hy sê my name is Wiseman man. Hy sê vir hom, could you not a wise when I've come to you for 10 months? het klink soos een grap net. Hy sê I've come to you for 10 months and still you can't tell me Is it the documentation there not? Nee, niemand het a clue waar het is nie. So, hy uh, het nou sy sy inleving tot die uh, die African time ook gekryg. En hy uh, sê nog een ding wat vir hom heel verbazend is, is hoe die ouwens, um, hy werk op een game reserve. En hy is chef, so hy werk op een game reserve net buitenkant Moselbaai, uh, waar hy die chef nou is en hy sê, dit is net vir hom, hoe hy, hy die mense moet leer, hy moet hulle die selde ding oor en oor en oor elke dag leer, dit is nie, as hy vir hulle vandag kan wees, want, omdat hy uit, uit Europa uitkom, weet jy het, syf so myse uit die andersiening, hulle wees jou een keer, en dan gaan jy ander om jou, en, en die, die, die stories wat hy my vertel is net, <laughs> uh, dat laat my net lach, dus, ek myself, ja, ach, dit is, dit is, dit is, dit is, Dit is die siening van die ouders, jy weet, dis, um, as dit die kant is, dan dink ons praat kak, en as dit daar kom, en besef vir, daar da is toch waarheid en en wat ons praat, dit is nie, nie alles opgemaak nie, ek het ons, moes baie ons het stalkies bijlas, en sê dat het gaan erger is, wat het raarig is, en dit slik toegee, daar het sikker net soveel so slechte punte as goeie punte, maar wat, is nou soos het gans, en uh, nie sy oor het opgegaan nie, maar nou besef hy ook wat wat het gans nie. Is nie soos nie er open, waar jy instap en jy gaan doen aansoek vir a paswoord, en jy krijt binnen 6 of 8 maanden terug, nie? Wel, jy krijt binnen 6 maanden terug, of 3 maanden terug, nie? Daar moet jy ingaan, in die ouwe, sy sê, vir hom is het, hulle stelglad, glad, glad nie eers belang nie, en nou, hy sê die ander ding, wat hy ook, baie, of wat ek vind op die oomblik is omdat <coughs> wat ware is is 'n is obviously bias het die Afrikaners van goed. Um, of Afrikaners. En hy sê vir hom is het snaaks dat die, die Afrikaans Afrikaners sodoeral agterkom as 'n uitlander dan verander hulle sieninge bietjie teenoor hom. En eh uh, hy sê hy het nou al een of twee ouens gehad wat wat hulle lak met hom probeer het omdat hy uh, my uitlander is maar omdat ek hom al 10 jaar, jaar ken en ek het hom al nie touw wees gemaakt, maar vooraf af Zuid-Afrika was ek hom gesê, jy weet um, hou jou oor op nie laat allemaal jou gaan wil bedoner of so iets maar hy sê daar is, hy het al een paar ouders tegengekom wat absoluut uit was om te bedoner wat nogal wat jammer is, want dit skat sy siening van Zuid-Afrika maar het uivar het in hele context daarvan En die ander ding wat hy sê my sê, wat, wat nogal heel belangrik is, en ek dink dit is, wat is my die meeste, het is in die oog geslaan, het is hy sê my gesê het, hy weet, as hy, hy het nou afgegaan Zuid-Afrika toe, hy is nou 10 maanden daar, en hy, hy beplan om maar te bly, hy sê, hy, gaan, hy het na Sinti getrek, hy gaan een Goura vermaak, um, sy optie sal dan wees, hy sê, as het nie, as het nie werk nie, dan jy het sy optie sal wees om of terug te gaan Italië toe, wat hy daar optie voor het, of terug te kom Engeland toe. Maar hy sê wat vir hom die ding is onder um, is onresteund getrek het en as hy daar uitstap nou om die, uh, hy sê hulle wil hou mou sê dit is klein goeikjes, is nie dit is nie einde van die wereld en alles somme. Maar hy sê dit is vir hom sal het wees asof hy asof hy opgegeet. Asof hy sy tasjes ingepak het en uh, hy opgegeet en teruggegaan het van waar vir vir het, maar hy sê nou dat hy teruggekom het London te kyk het dit met die heeltemal aan die oogpunt het is, ty, hy sê hy is 10 maanden weg en hy, hy het skilik gewoond geraak aan die ooptes um, die ooptes om om dinge wat ons as grant het vat, warm water en uh, sy rief tronk gehad ek sta en loer nou die vensters, as so is ou ouwe vrou, die ouwe tannies met die kilders, wat altyd so die vensters kyk, en allemaal move in die straat, maar ek sê nou nie my drankgat, <laughs> my drankgat maaikies, ek wanne wat van hulle gehoord het, in dat geval, um, hy sê dit sê vir hom vol of vir opgewe, want dit, dit is waarvoor hy, Zuid-Afrika toe gegaan het, om die experience te gaan kry, en hy sê die ander ding is, wat vir hom by opval is, is dit, in Zuid-Afrika nou, is dit nie net, ehm, um, die ouwens gaan vir sy job ook, hy sê, dit is, jy moet iere ins, dit is nie, dit is nie net die kwessie van, jy het die job en dit is dit, nie, hy sê, hulle moet werk om hulle jobs te hou, um, daar is baie ouwens wat nie werk het, nie wat achter sy werk aan nie, en, uh, hy sê, as hy nie sy vinger uitraak nie, dan, uh, dan is daar kans om sy job te verloor, so, vir hom is dit amper meer pressure as wat hy in Engeland was, hy sê, hy werk meer ure, maar maar die ou lik goed, jy weet, hulle lik goed, hulle lik getaan, vir die eerste keer, want hy het nog altijd hierdie, die Engelses was altijd die paf, pijstrie, white eye, die wit, jy weet waarvan ek praat, ek van een Engelsman, van een, van een wit Engelsman praat, en bestaan wat ek bedoel, die, die pijstrie, witheid, wat um, hy, jy weet hoe my te beskryf, nie, sel is wat jy in die straat loop, en jy sien Zuid-Afrikaans, as jy iemand sien die tekens om ons sien, hulle Zuid-Afrikaans. In mynig algeval, um, toe vrijdagmiddag, ons het uitgegaan, teruggekom huis toe, en ek het net hier bij huis gekom, so op die bank gesitte, voel ek, mm -mm, ah, is iets nie lekker nie, en, eh, uh, Sitte so vir so half en ek voel, o, o, jyse ding, jyse ding, naar, maageseer, hy type goed. Toet ek so die 48 uur uh, kakbak opgetel. Toe rui ek hy Porsche Lane scooter hier die rui Nou vir my, ek gaan slaap, baie selde voor 12, 1 uur in die nacht. aand 8 uur, toes ek in die bed, toe type ek, Toes het soos so oogjes toe, te conversie oor, leen koud kry, warm kry. Um, saterdag het hulle amal bykie gaan shopping doen, en sik het goed, gelukkig het hulle my brys gelos. Um, hulle het teruggekom, en so bykie tyd, wel, toes hulle by die huis geweest toe, kon ek ons haal met a bykie keir. maar so 48 uur, pak, het schik nog die eerste, dat ek om my leven gehad het. En, uh, Ek het amper ek het op stadium gedag ook dood, maar as ons is daar deurgekom, ek het vandag eerst raarig begin, weer raarig gevoel. So, ek weet nie waar het vandaan kom, en soms hoer die skilik die blauwe te uitslaan. Maar wat, so gat ons nou maar hier aan. En, uh, en dit, dit, ek weet nou nie, oe oh ja, wacht, dat ek, net, ek wil nou net gauw iets gaan kry, hou dit, ek gaan nou net vannig hier paus, Ja, oké, okay. die, so ek sê, die 48 uur bak het my lelik platgetrek, echt wat nog in my leven gehad het. Nou, Anja het ek op een staring gebouw, en sy het het gekry, maar, ek dink, sy het meer ander baie bedoelings gehad, soos om daar uit te komen en te eet nie, en al die ander snaakse so goed. En, uh, maar ek sê, sy is nou beter, so, vandag het ek een raarig, eerste keer, dat ek weer lis gevoel, om enig is doen, ek het amper gister eerste keer, vir, eerste keer, vond ek by die nieuwe plek is, ook ek nou werk, het ek amper het syk ingebel. Maar, uh, toe was ek by eind, en ek ga my maar as ek my stupid weet, het is so ou syke spoortje, het ek by daar, is te blij word, want hulle betaal nie S um, stupid by om om werk toe te gaan. He. En, uh, toe is hulle nou, sondag toe hulle nou teruggegaan, Anja was natuurlijk weer in trane geweest, oor die neefjes wat nou Italië toe gaan, en losse hier, ek het vir op ons daarom gesê, man klim op die vliegtuig, had jy saam, het was nou net van stop, stop, of sy was saam gewees, shame, dink, uh, sy muziek langwekjes nogal baie, he. maar het was goed gewees om hulle weer te zien, en, uh, so dat weet jy daar is, er is opportunities in Zuid-Afrika denk ek nog, te spuiten uh, wat baie van die mens is, wat baie van die ouders wat altyd uit sluit en tekeerde gaan, en dan, nou, uh, Ek denk dis omtrend dit. Oe, dis die ander ding wat ek so vandag net genoem het. Um, as jy file sharing het en jy wil, ook nie file sharing het, maar jy wil jou videos nou goed laai, um, ek denk meeste van ons gebruik maar YouTube en Flickr en aai type van goed. Um, ek het een e-mail hier gekry van Glenn van die ZD show of Toe sê hy vir my, ek het bykie keek na Zoopie, Zoopie.com, dit is nou geloo, a homegrown dinge in Zuid-Afrika, Ek het nog nie baie opgelees oor die kampen nie, maar ek gaat nou my uh, potgooi, ek, ek denk ek gaan publish op Zoepie, net om te kyk hoe werk het, maar ek is ook welke file zou nie, so ek nog my rekening al gaan opgemaak op Zoepie, of account geskip, so ek gaan die potgooi, as ek om nou morgen bykie gewerk het, dan gaat ek om al opsit, en dan gaat ons kyk hoe werk het, so ek, ek stel voor, gaan kyk na, Kijk nou zoepie, upload het daarop, as jy sê dat kan is, is homegrown. Ek uh, denk jy kan hulle maar net so wel support. So ek gelees iwer van die ouwens, is hulle is een deel van, of Nokia, gebruikelijk of soets. So, check het uit, en uh, as jy jou zoepie oopgemaak het, en jy stier um, dinges uit, invitations na ander mense toe, dan word jy geënter vir een Macbook of een ding ook geloof uh wat elke maand uh, Macbook Aluminium weggeen, en, uh, oor is die ander wat ek nog oor gepraat het, oor die nieuwe iLife, maar ek sal dit hou vir volgende keer, um die nieuwe features van iLife 09, ek is nogal surprise, het ek is aan die Apple Store ook geweest zondag, uh, my vriend moest met haar uitsleep, want toe wil ek by na huis te kom vanavond, maar in elk geval, dit is dit vir vanavond, en, <laughs> is dit lachtig vir die donors wat vroue het so in die straat hartloop en op Paul se probeers nei. Sommige so met 'n stuk glas, weet, <laughs> ek weet nie. Ek weet nie wat gaan aan met die mense. Hulle lyk vir hulle beklei op lekkerste as hulle gehoor is. In 'n geval, dit is dit vir my af. Ehm um, ek sal die ding seker môre of so publish. So dat kom op die lug kry. Hoopelik sal dit deur iTunes werk. Is in die deur iTunes werk en dan. Sitte kom net weer dood lekker terug op die uh, op jou website, en, uh, let, wat jy dink van die nieuwe website, ek is nou, ek het sommer teruggegaan blogger toe, ek vraag hy, daar is nog een paar dinge wat ek moet verander, maar, die star in het dood al uit is, so, as sien, ek gaan het, hoe lang ons haal blijf vir ons en weer move maak, ok, ek babbel en praat kak, um, ek moet gaan le, dit is amper al half twaalf, morgen is het werk, guy, so, dit is dit vir my af, vir hierdie week, Misschien vir volgende week, ek weet jy as so sien, hoe gaan het, as hy iets snaaks gebeur, en gooi ons weer een pot. Ok, dit is dit vir eers. Mensen, goodbye, goodnight, hallelujah, allay kak, en uh, ons praat weer. Ok, check jylle later. Bye.